vë kulle e bidat i ndalale, vë kulle ndalale t'in finnar. Falëndërimet dhe lavdata t'i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahut në falëndërojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdata të Allahut qofshim për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhu a sellem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtarë, që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshëm, vlazër besimtar, vërtet njën nga elementet e rëndësishme të cilat e shoshrojnë njeriun këtë bot dhe e shtyn njeriun, e shtyn besimtarin që të bënë pun të mira gjatë që ndrimit të shkurtur në jetën e kësaj bote, është edhe shpresa që ka muslimani në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra shpresa, apo si që quajnë të vjetrit ymyti, është një prej elementeve që i shtynë besimtarët në pun të mira dhe të mbara. Dhe pa dyshim, gjithë njëri musliman, në këtë botë duhet gjithërë të shpresën në shpërblimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe pa tjetër që besimtarën duhet të shëshërën shpresa për jetën e akiretit, të shëqëron shpresa për ato begatit të cilat do t'i arri në boten e arshme. Mirë po, a thua, a mi aftën vetëm të shpresan muslimani, a mi aftën vetëm të manë ymyt muslimani njëte në kësaj bote, apo duhet shtuar shpreses edhe diqka tjetër, pa tjetër se shpreses ymytit duhet mi ashtu e edhe punët Të të cilat përkojn për ato që të shpreson. Ai që dëshiron dhe ai që shpreson xhenetin, dua të bën punët të cilat ja mundsojnë atij të arrijn xhenetin dhe begatitë e xhenetit. Dhe çka është shpresa në realitet? Shpresa është besimi që kemi se do të na plotësohet një dëshirë se do të nga plëcojt një qëlim apo një sinim të cilin e kemi para vetës. Pra, të shpresësh do të thë të besësh, se të, do të plëcojt dëshira qëlimi apo synimi që e keti në këtë botë. Po ashtu disën nga djetarët i slemë kanë thanë, shpresa është rëhatia, qëtsia prehja e zemrës duke pritur atë që është e dashur për te. Pra nëse ty zemra të rahatohet, nëse zemra të qetësohet dhe e pret atë që është e dashur për ty dhe punon për atë që është e dashur për ty, pa frikë dyshimi se ti kimi arrit ato që e dëshiron apo ato që e synon, apo ato që e pret. Dhe muslimani duhet që të ketë shpresë të jetë njëri optimist dhe gjithmonë të shpresojë në gjërat e mira. Pra ndatëshmëria e muslimanit është që të jetë optimist. Që të jetë njeriu i cili synon apo dëshiron që të arrin të mira edhe pas jetës së kësaj bote. Dhe padyshim se vetëm shpresa e madhe e çon njeriu, e çon besimtarin tek afërsia e krijuesit. Dhe e qënë besimtarin ka freskia dhe begatit e gjenetit, edhepse arritja e knacisa lahut dhe arritja e begative freskive të gjenetit është një rrugë mjaftet gjatë, është një barë e rëndë, është një rrugë e rëthuar me vepra dhe punë të pa dëshirushme nga një herë për zemrën, dhe është një punë, me vështërsi edhe me mundime për gjymëtyrët e trupit. Dhe këtë shpres, këtë i mëtë që kemi, tek Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk bënd të alon vetëm kështo të deklaruar me gojët tona, por atët duhet të shëqrojmë edhe me punët tona, sepse nëse nuk janë të pranishme shkacet për shpresen atëhere të to shpresat tonat, apo këshpresimi juni, është një loj mashtrimi. Pra duhet me i bo shkacet për ato që ti e shpresan. Duhet me i bo punët për ato që e shpresan, a në të kunder tënë, nëse ti nuk punan për ato që e shpresan, a të herë vetën e mashtron. Dhe kjo shpres, pashka që pa, pa punë, quët mashtrim. Mashtrimi vetë vetës. Kjo i përngjasën, i përngjana ti në zansit, të dëbët, I cili shkon në shkollë e gjithmonë shpreson me marr peshë. Pra shpresa pa shkaqe, pa punë i përngjanin nxansit të dabët, i cili shkon në shkollë dhe i ndrrën i synon peshët, po as pak nuk punon për to. Nuk lodhat, kurrë nuk mëson. Dhe fundit dihet si do të jetë. Fundit do të jetë i der shtum, do të jetë nxansi dabt, do ta përsërit klasën. Do të, do të sankcionohet me përsëritje të klasës. Edhe njerim këtë bot, nese vetëm shpresën, edhe vetëm synën, diqka, por në ato që e synën, në ato që e shpresën, nuk punan fare, atëhere kjo shpresimi kotë, apo ma mirë me than, kjo e ma shtërën vetën e ti. Po ashtu duhet të kemë për asyqë vlazen, njerim nuk duhet të shpresaj për gjërat të sigurta të cila do të ndodhin. Për shemull njerim me ullo dhe dhe me Shpresu më thon, "Ai inshallah del hona sonte." Mos u lidh për këto se kjo është një proces që ka caktuar Allahu Xhelaleshanuhu. Ose më thon, "E inshallah nesër lind dilli." Me shpresu dalën e dillit, po dilli do të del, mos u bëni marak. Do del. Kto do të thot, disa shpresa nuk janë të nevojshme me i pas njeriu. Ose më shpresu më thon, "Neshta shkon koha." Me shikuar orën, më thon, "Neshta bota tash ora 13." Po bota dhe ri dalën apre i gjami, do të bët ora 13, do të bët 14, 15, mos e shpesa, ose me thonë do të shkojnë javët, ose do të shkojnë muajt, ose do të shkojnë vitet, jënë shpresa të panevojshme, sepse këtu jënë proceset të cilat, me automatizëm Allaho, kur i ka kryu, e kryesat i ka bëdhe këto që të ndodhin. Andaj, djetarët islam, kanë thonë, se dënjoja, është kopshti bashkja e akiretit, kurse zemra i nxanë tokes, ndërsa besimi i mani i përnxanë farës të cilin e hudhim në tokë, dhe adhurimi i badeti i përnxanë lavrimit të tokes, pastrimit, vaditjes dhe përkujdesjes ndaj tokes. Pra, ku njeriu e shfridzon këtë bot, ku njeriu e ka zemrën në regull të shëndosh, apo, ma mirë me thonë, të pa prekur të pa infektuar prej harameve të mdha, dhe e hudhë farën e imanit besimit në ibadet, atëhere Allahu Gjellësha nuhu pa firë dyshimi se dhe tje bereqet. Dhe kush do që prej besimtarve kërkon tok pjellore e mbjell në të farën e mirë, farën jo të prishur apo të kalbur, pastaj, pasi që e mbjell farën në token e mirë, Asoj tokë i kushtoni për kujdesje duke i hull her pas here edhe pleh, natyral apo pleh artificial. Pastaj për kujdeset ndaj tokës i heq ferrat, i heq ato barishtat, ato xhonat që pengojnë rritjen e bimës, edhe dëmtojnë atë, ai i mbshtete tash Allah subhanahu wa taala dhe e pret begatinë e Allahut dhe e lut Allahun që ta mbron tash këto tokë të mirë, me këtë farë të mirë dhe kët përkujdesje që po e bën, ta mbron nga shkaqet e papritura apo nga punët e papritura apo nga ëh xona që na nuk i mendoj mendoll siç janë të rreshurat e madha atmosferike që lëshën Allahu kanë erë dhe dëmton tokën. Tash kjo do thot shpreson që Allahu ja t'i bërej çe të mos i dëmton tokën e tij apo faren e tij. Dhe lut Allahun që të arrin deri te dalja e farës në mënyrën më të mirë. Dhe nëse këto e punon tokën këtë mënyrë edhe lutë Allah në që të dalë fara e mirë, kjo në të vërtet është shpresa e njeriut musliman. Kështu pra shpresën njeriut musliman. Mirë po, nëse ti si musliman e mbjellë farën në shkretir, apo e mbjellë farën në një moçal, në një vend ku nuk bohat atë të fara, dhe nuk përkujdesesh, se mas pari toke nuk e ke zedhë mirë, pas taj nuk përkujdesesh me i hudh edhe ple, edhe me ujit, me vadit, edhe mi alergu barishtat, mi alergu ato gjonat që dëmtojnë atë farën që e ke hudhë, a pritet dhe a shpresohet që të den do një farën, do një bereqet, sigurisht e nuk do të den farën as njëherë. Nuk do të dalë dhe kjo është shpresimi i kotë, kjo është shpresimi që të mashtronë apo që të devijanë. Për ata, Allah subhanu wa taala, në këtë kontekst, kur përmend rahmetin e ti na të regënë se qëfar, apo cilat jenë disa nga punët që të bojnë ty të shpresash në shpërblimin e Allahot, apo e, të shpresash në të mirat që ka përkatit Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe në surën el-Bakare, Allahu ta'ala thët, inë në ledhine amenu, wëllëdhine hajeru wëgjahedu fise bilillah, ula i ka jërgjuna rahmet Allah, wëllahu gafurën rahim. Ata të cilat besojnë, zatat të cilët shpërngulen dhe luftojnë në rrugën e Allahut, ata janë që e shpresojnë rahmetin, mëshirën e Allahut se Allahu është falës i madh dhe mëshirues i madh. Pra, këtu i përmend Allahu Teala në një kategori të besimtarëve, të cilët shpërngulen e lshojnë vendin e tyre për hatert Allahut, pastaj luftojnë në rrugën e Allahut. Këta janë ata të cilët e shpresojnë rahmetin e Allahot, subhanu wa ta ala. Ndërsa ata të cilët nuk i bojnë këto gjana, kur kërkohet nevoja me bo hijretin, shpërngullin, apo kur kërkohet nevoja për të luftua në rrugën e Allahot, dhe mbesin me shpres në mëshiren e Allahot, ajo është shpres që nuk dhe t'jep bërreqet. Dhe ai muslimani cili ka shpres të sinqert, ai cili ka i mëtë të sinqert në Allahot, subhanu wa ta ala, Ajo shpres e qënë besimtarin në adhurim, në ibadet. Ajo shpres e largonë besimtarin nga mkatet, nga gjenahet. Dhe kënjeri, këj besimtar ka shpres të shëndosh. Ndërsa a i që shpresën në Allahum, por është i zhytur në përtaci në demeli, është i zhytur në gjenahet, në më kate, dhe nuk largohet prej mkate, prej gjenahetve. Ajo është një shpres një mët që e ma shtranate dhe nuk ka një kur farë shpërblimi dhe besimtari duhet të di se ajë që shpresën për një gjë, apo ajë që synën një gjë duhet të ketë parasysht tri gjana. E para, nëse kemë për qëllim gjenetin, po e marrë ato që është ma kërësura për neve, atëhere e para gjë që duhet të plëcojmë është të duham ato që e shpresojmë, pra të duham gjenetin, e dyta të kemi frikë, the mosnaik ajo që e synojm ajo që e shpresojm xheneti. <coughs> Mufani. Dhe treta të veproj për të arritur, të punoj për të arritur atë që e shpreson, atë që e synon. Dhe nëse kështu vepron muslimani dhe këto tri gjona i ka parasysh pa fikë dashimi se Allah subhanahu wa taala do t'ja mundson atij ato që e sënën, ato që ka për qëllim. A kemi fakte argumentet të qartë në Koran, që të jemi njerëz optimista, që të jemi musliman që kanë shpres në rahmetin mëshirën e Allahu dhe në gjerat e mira. Argumentet jenë të shumëta duke unisun nga libri Allahut, pastaj edhe nga thënjët e Muhammedit sallallahu a.s. Në surën e zumër, Allahut e ala e tregën qartë mëshirën e ti të pakufishme. Zaten e, komentator të Kur'anit, kanë thonë për këta jetë kuranorë që do të them tash, është a jeti ma shpres dhënsë. Mas shumë të që ne jep shpres, ëmët, në Kur'an, është a jeti 53 në surën e zumer. Kua Allahu i madhruar thot, Kull ja i badhje ledhina esrafu ala anfusihim, La taknë tu min rahmetillah, Inna allaha jagfër o dhënube gjemiha, Inna hu huel gafur rrahim. Allahu pështë tuaj, o robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar me mëkate, me gjenahe vetën tuaj. O robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar me gjenahe, me mëkate vetën tuaj. La takë në tu me rahmetillah. Mose humni shpresen nga rahmeti nga mshira e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse mos me hum shpresen? Nga mshira Allahut, se Allahut pëthët, inna Allahe ja gëthiro dhunu be gjemiëa, Allahut ja falë gjitha gjënahët, gjitha mkatët, kush zohët me dëshirën Allahut, nëse Allahut dëshirën. Pra Allahut i falë të gjitha gjënahët, të gjitha mkatët ati që dëshirën, e pse i falë, inna hu, hu e lëgëfur rrahim, sepse Allahut është e lëgëfur, është me katë falës, është e rrahim, është i me shirëshëm. Pastaj, muslimanin, gjdojre duhet të ashtë qënë shpresa dhe frika. Dhe nuk do të thlasin për friken, por vetëm ka limëthi po e përmendi, se shpresa edhe frika janë si kur dykra me të cilët flotoran në zogu. Dhe me ata dykra, a i flotoran edhe arrin që limin apo synimin të cilin e ka. Edhe muslimanit duhet të ketë shpresen, por në të njejtën ko, duhet të ketë edhe friken ndaj Allah subhanahu wa ta'ala të friksohet, kur do të dalë për Allahot, për ata në surën rrad, al Allahot A. thëtë, wa inna rabbeke le dhu magëfiratin linnas, ala dhunmihim, wa inna rabbeke le shedidu le kabu, s'ka dushim se zotit, u afal njerëzve mkatet e tyre, gjenahet e tyre, por edhe ta shana tjetër e frikës, por s'ka dushim se zotit, është edhe në dëshkuës, dënuës i rrept, do të thëtë shprejsa po, Por, duhet edhe frika, sepse nese ne nuk punojmë, atere Allahu në kërcënan, në kërcënan me dënimin apo në dëshkimin e rëbt. Dhe nga mshira e madhe, që ka Allahu ndaj kriesave të ti, o është se Allahu subhanahu wa ta'ala, për gjithdo robë të ti të devot shumë musliman të sinqert, që e shpëtan prej zjarit të gjëhnemit, ja bon një kompenzim një njeri tjetër e fund venin e ti se gjdo njanin këtë bot e ka gjenetin edhe gjehnemin, nëse punon për gjenetin do të hynë te, dhe venin që ka lën shpranë në gjehnem do të hynë dikush tjetër. Sa që thotë Rasullullahi sallallahu aleyhi wasallem, hadithin që shënoni më muslimi, për gjdo njeri musliman që vdes, Allahu në vend të ti, në gjehnem do të fos një të krishter ose një qifut. Pra gjdo musliman që vdes, dhe ajo është për gjenetlive, Dhe mërë venin gjenet, atëhere veni ti që ka qeni rezervuar edhe për gjehnem, atëje do të zëvëncohet me një të kryshter apo me një qifot. Pra, që dënjoni ka kompenzim, i kompenzohet veni atje, i zëvëncohet veni me dikon tjetër, andaj kje nuk arrijet me dikka tjetër, vetëm me mëshiren e Allahot subhanahu wa ta'ala. A për ndryshe, na nuk kemi të sigurët se kemi gjenetim, asë nuk kemi të sigurët se kemi gjehnemin, Po vendi ju të është edhe në gjenet, edhe në gjenem. Po nëm punti mira, do të drejtan Allahu për gjenet. E ta shë do të botë me vendin të në gjenem, ati do të zëvëndsohet aj vend me një të krishter apo me një qifut. Omer ibnil Khattabi, radhi Allahu anhu, tregon dhe thot se në njërën prej betejave që kanë posë disa beteja muslimanët, Dhe në një rënë prej betejave pasi që përfundoi beteja, pasi që përfundoi lufta, thot Omari, erdhën njerëzit tek Resulullah sallallahu alejhi wasallam dhe çdo njoni po e kërkon atë të afërmin e tij. Dhe thot prej atyne erdhen, dhe për aty në që erdhën dhe po i kërkojnë të afërmit e tyre, ishte edhe një non. Një non e cila po e kërkon fëmijën e tij në mesin e aty në që ishin në Rabbrue. Në mesin e atyre që ishin të robëruar, dhe kur i treguan se kujindet fëmij i saj, ajo e pa fëmijën e saj, edhe fillon të qesha dhe të çon gaggzimi dhe morrë dhe shtrngaj edhe la dhatëj edhe përçafoi shumë fëmijën e saj. Dhe këtë ngjarje po e vzhgon Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Atëra sot Omeri na pyeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë: "A ka mundsi që kjo nan ta hudh fëmijën e saj në zjarr xehnami?" E shokët i thënë, kur se si a Rasul Allah, nuk ka mundës i kënë namë që për e ledha tënë, për është tërënganë, për përqafënë, kashme dhëmë shuri dhe dashuri fëmiju në saj, të hudhë në zjarën e gjëhnamit. Atëherë Rasul Allah s.a.w. tha Allahu arhamu bi abdihil mu'min min hadhihi ala waladihaa. Allahu është shumë më i mëshirë shumë, ndajro bitë të vetë besimtarë, se sa kënë namë që është e mëshirë shme ndajfë Për Allah është shumë ma i msheshëm, andaj në besim e shprez dhe shpresojmë në këtë mshirë të madhe të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo mshirë është të madhe, sepse Rasulullahi s.a.s. të regon se Allahut e Allah ja ka bërë detyrim vetës e ti, para se ti kryoj kryesat, se mshira e Allahut e mund në disa transmitime e kalën e te i kalën hidrimin e Allahut. Dhe Allahu ka bërë emër, ka bërë urdhën dhe ka than, inna rahmeti të glubo gëdabi. Rahmeti im, mshira ime e te i kalën, e mund hidrimin tim. Andaj, mbesi me shpres që Allahu subhana vëtala me këtë mshirë të ma dhe që ka, të na mshiran neve, ti mshiran edhe ma të dashurit tonë, brindrit tonë, edhe të afërmi ton, edhe të gjitha ta musliman të cilët probleme kanë, Allahu i forcoft edhe i më shiroft, edhe mbesim e shpres dhe punojmë në këtë shpres që kemi pun të mira dhe të mbara, që Allahu dhët në shpërblen edhe në botën tjetër me begatit e gjenetit. Allahu në ndihmoft, në udhëzoft edhe në forcoft në të vërteten, a kulu kauli hadha, wa astagfirullahi li velakum vallisari l'mu'mineen min kuli dhamb faistaghfiruhu innahu huwa l'gafur rrahim alhamdu lillahi rabbi l'alamin wal'aqibatu l'imuttaqeen wa la'udwana illa ala al-zalimin wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in në bismillah pak tshasta në momentë me një hadith kutsi, me një thanje të Allahut të cilën e atregan Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në këte thanje të cilën e ka dëgju prej Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, e nesi radhiallahu anhu, thot ka thon Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam se Allahu ta'ala pëthot, Jabne Adem, inneka ma daauteni wa rëgjauteni gafërtu leke ala ma kane minke wa la ubali. Për thotë Allahu, o njeri, o biri Ademit, ad nese me lutesh dhe shpresën tëk unë që ti falë gjënaht që ke bërë, unë ti fali për thotë Allahu wa la ubali dhe nuk mërzitëm, nuk mërzitëm fare, ti fali. Thiri e dytë, sëtë Allahu, jëbë në Adem, leu belegat dhunubëke anane sëma, thume stagëfërteni ghafër të lekë. O njeri, o biri Ademit, nëse gjenahët e tua e arrin kupën e qilit, lartësin e qilit, pas taj ti kërkon falje prej meje për gjenahët e tua, Allah përhatë unë ti falje ato. Thiri e tretë, sëtë Allahu, jëbë në Adem, Nëse la a tëtini me qorabën e tokës, gëna, më gjetni, mos i shkruajë asgjë. Nuk do të të japë qorabën e saj, nuk e fal. O Njeri, o biri i Ademit, thotë Allahu, nëse vjen te unë me gjëna që arrin lartësinë e qiejullit, dhe më takon mua duke mos mboshk, duke mos mshashruar dikon tjetër për Zot, duke mos adhuruar dikon tjetër për Zot. Nuk e mos mbash shirk. Allahu pastat on do të vite këtë me falje gjënahesh. Qofshin për ato gjënat tua edhe sa toka, edhe që arrin edhe lartësinë e qiejllit. Andaj vllazën është knajsi kur i dëgjojm këto fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Se këto nuk janë fjalë njerëze. Ky është premtimi i Allahut. E premtimi i Allahut është i vërtetë. Premtimi i Allahut nuk ndodh që të ano lohet se s'ka kush e anulon. Apo nuk ndoshet të neglizhohet se nuk ka kush e neglizhon. Apo nuk ndoshet harrohet premtimi i Allahut se nuk ka kush që harron. Është kënaçi, është lumturi për muslimanin këtë fjalë nxitëse dhe stimuluese që i ka thonë Allahu Teala. Andaj vllazën, kthehu tek Allahu. Shpresoni shpërblimin e tij dhe punani për ato që shpresani, xhenetin dhe mirësitë e tij. Dhe në fund, po e themin fjalë nga të parët tonë, të devatshëm. Jahja ibn Muadhi, rahimahullahu ta'ala, ka thonë, mashtimi me i madhë është që të shpresash për falje duke vazhduar jetën e gjenahë. Mashtimi me i madhë është që të shpresash për falje, por ti nuk pëndosh as njëherë për gjenahë që i kebo. Mashtimi me i madhë është me prit afrimin të këllahu, por nuk bën i badet, nuk bën adhurim. Me prit me i korë e të mirat në xhenet, po ti nuk e ke nuk e ke mbjell tharë fare, tharën e xhenetit. Dhe në fund thot kërkimi i shtëpisë atyre që kanë respektuar Allahun duke bërë mëkate apo shpër, pritjes për blimit pa vepër, pra dhe shpresa nga Allahu është diçka që e mashton njeriu për atë pritje apo për atë shpresë pra duke bër mëkate, duke mos punuar punë të mira, duke mos ju afruar Allahut me ato që Allahu i dën, atëherë është mashtrimi i vetes son. E lutim Allahun që të na mundson dhe të na lejon neve dhe të tjerëve që të bëjnë punë të mira. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na afosë të gjithve në mëshirën e tij të pakufishme. Dërgonëni salavatë dhe selamë e Rasulullahi s.a.w. në këtë kohë të mirë, në këtë ditë të vequar, ditën më të mirë të javës. Allahumë salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, këma salli ta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inna ka hamidun mejid. Wabarik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, këma barik ta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inna ka hamidun mejid. Ibad Allahumë ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله